ظلمنګه بېینادینکاران قال الذین کفروا یاه که سان چې ګفری کړل دي لِلذین منوا که سان نو تا چی معنی راولې دي ایول خیرون کم یو د توډلو نه بهتران مکه ماندوسې دوه واسو ندیه که ستد ماجلس وکمه هلاق نه قبل اون سم رډین علاکړی مینی په من قرمن پیړی هه ما سانو اساسا چا که ستې د واری ایاد علیدو ایاد زینت زکاہ دیر نمائش و زینت بے کاؤ زان بے دیر پڑھا والکے جوڑو قلمان کانا فی دلال دی ویا سوچی پگم رائی کی فل یمدد لہ الرحمان و مددان نتیارے قید لرا میرا بان باچا تیارے کول حتا تردی ہزارہ اوکل اچھی وینی ما یو عدو ناغازاب چشوا لرا و امال یا قیامت لرا پس یالم ناذر وی جی پویا وشی من و شر مکانہ اسوچینا کار دیوالوی نا کار دیوالا واظ فو جون دا کنظور الस्कर والا و یزید اللہ الی ذین اهتدوا زیات الله کسان جی طلب دی ذات کئ هو نور توفیق وال باقیاۃ الصالحات باقی پادی کی دن کی نه گمال خیرون غربی ان د ر کا پهنی درته سواباً په سووا کې و خیر او مارت دا غرا د واپس غه د واپس او غه د سوابفر ایتل لې خبرې دا سرینا کا فرراشيکوفرې کړی دی بیا یادې نه زمونږ پایاتنو وقالوي لوتی نهلوله ده را ب کېشي ما دمال لو اولاو تل العغې باید خبر دی په غببانند هم اتخذ هم در رحمانيه همده يهي نيولي پنيز مهربان بادشاة بامي اللوزه قاله ننا داسه ندا سنك تو بوزروه چه بوليكو ما يقولو آجوائي ونا مدو له من العذاب مده تياريكو دلر دعذاب نتياريكوال ونه رسوه وابخلو ددنا ما يقولو آجوائي ويهاتي نفر دارازي بمنگتا تشتوره واتخذو من دون الله نیولی دوی په دا لانده لانده نورمردګاران لیا کو نو له میځاره په راجی شي دی لری عزت ورکونکی او دا عزت ول <سؤال> ور کیدای نشته بغیر دا نور نورمردګاران نیول او وی راځي په پنجه د لاندې ما نو د پنجه د لاندې سي مانګه کو ਆواز وی زی د ام صاد لاندې ما نو د ام صاد لاندې سي غوی باز وی زه د بابا د لمن د لاندې ما کلا سیاق فرونه به عبادتهم دا څنګه عبادت دا زده چکو پربو کې په عبادت د دی باندې و یکون علیه زدا شیبا په دی باندې مخالفه عالم ترې د نګوریا نار چلنا شهادینا چې به شه کمغه خوشی کو شیطانان علکافرین اف کا دیر باندې تعوذهم از چم باور کې دی لره چمبا چلا بیا موهید راغې قران لا لا بیا راغې ګوره वला ताजल अलैहिम तलवार मको بدیبانی ইনমানাউদ্দু লাহুম আদ্দা বিশকা তিয়ারে গুমდილ আর তিয়ারে কவல் ইয়ম নাশরুল মুত্তাকিনা কালাজ জাওম বকু মুত্তাকিয়ানা ইলা রাহমানি মিরবান বাচ্চা তাওয়ফ দা ডালি ডালি ওয়ানসুকুল মুজরিমিনা لا يملكون شفاعه طاواق دار بني الشفاعه نفيد الشفاعه قهرقي دزور شفارس دا الله بدربار کی چرتے چلیگی الا من تخذام غرا خال راجن و لين در رحمان یادان بنی ذمہربان بادشاہ بان لوزم ا ولوز تو ہی دین ولو ناغا تو اللہ اجازت کی عزت شفاعت گد گناگارو وقالوا أي بدأت وقالوا ولدي اتخذ الرحمن وله الرحمن ولدان اتخذ الرحمن ولدا نيول ميربان بادچا نازولے думرا غटा खबर है कई думرا गट काफिर दी चियालाल नाजवली साबितई لقد جه 300 دنشه انيدا تاي سر رات لغڑی تاس یوشین سختہ تکاد السماوات دوندی چ اسمانونا يتفطر منه ولشید دینا اپوختانمو ای رشتیاوائی کنی اسمان برا پریوزی دوم رغا تا خبر اکی نی زیر چه اسمانو شلیگیم و تن شاق و لارد و اچویز مکا و تخیر رول را پریوزیز قرونا توتا توتا ان دعو لر رحمانی دا چې چرا بلی مهربان باچا لنازواله زک خبر لویدا نکو پر خبر اکی دا اللہ خزنش تاولادی رکمیو شو وما ما یم بغی لر مناسب نری مہربان بادشاہ را یتخذ ولدا چی ان کل من فسموات نش تار یو دا اچانا چی بردی ولار دی او کتا الا عاطر رحمان یہ دا ابدا مگر راضی بہ لدي بادشاہ تو تابدار لقد احا ہم بدا اسراش میر لی دیلرا وعدہمات یرا گرک لی دیلرا وعدہمات اشمیر لی دیلرا پشمیرلو وکلہماتیہ تول دا ن راضی بہ يوم القيامه دي فردا بروز قیامت باین تشورو با بابا بیان رارای چی ورتا او نہ بدا داغا ذمہ دار رارای چی چی چا دے ذمہ دار او حاجت رواوی کسان الذين بشكا گسان چی معنی راہولے عمل کرے طریقہ سنتو ساجال لهم الرحمن وودا زرے چوبگر دی دل ر مہربان بادشاہ دوستی پے نما یہ سرنا ہوں بالسانک یقیناً منګه آسان کړی لري دا قران صاحب جببانی ثورل سیلمون ته ضرورت نشته چې ته به ثورل سیلمون کې بیا وقران وایي صاحب جبمې آسان کړی لري صد پارې لته بشری بهل متقینادر پارا چې زیر ورګي بلي باندې متقینان نده د دې پارا غل چې تحقیقونه په جوجنه نه تحقیق د بارنه لته بشری بهل متقینان چې زیر ورګي بلي باندې متقینان نده وتونذره به قوم اللدہ او یارې په دې باندې کوم جګړاله چې تو هیت کې جګړه کوي هغه خلک په یارې دل نه وی چې ګني دي کې دا لفظ دومره ماده دا ماده په قران کې دومره راغلي دا ماده په قران کې دومره راغلي نو دا ته قران وایي کنه دا ادب کتاب وایي چې ماده په کې ذکر یا به دا تحقیقونه شروع کې نه نه له تو بشره به المتقين وتنذر به قوم اللذ دا ستاسو به آسان شو نو آغه سبق چې شاګرد د وینې دومره ویگران کی چې دا شاګرد به سبق نزل تور کی اګیاړو اغه الهن سره شوق نه دا سه کمال خو نه وې چې تری اسان سبق ګران کی کمال دا چې ګران سبق یو غ آسان کی دا کمال دین وا کما حلقنا قبلهم من قرننم سمراله کړي په خوا منګال دین پیړی حال هی سمنهم من عادن آیات وی نه دین یو تا نو او تاس مولهم رګا یا او ری دی لرا کش دخبو دخبو که شارې نشتا صورت کې چټول ما ته عاجز دی او ټول ما ته محتاج زکریا علیه السلام ما ته ما ته محتاج عیسی علیه السلام او بیبی مریم ما ته محتاج وګوراو یا جی ذکر لرا هارون الله ته محتاج ابراهیم علیه الله ته محتاج اطول ملائک اللہ تا محتاج ادریس علیہ السلام اللہ تا محتاج چرا اطول آجس شو محتاج شو فابد ہو وستبر لے عبادتی ہی عبادت داغو کا داغ عبادت تک لکشا سورت تواہا ترتیب کی شلم نمبر دے رسطو دے مریمنا آنزول کی پینز سلوے افتم دے روسو ده سورته مریم نا نازل شوه ده عربه د دې سورات د مخ کی سره وګاڼو واجب دی یو هر کله چې مخ کی سورات دی نفي د اله مې غيب وشا السلام نا د دې سورات کې نفي د شرک په تصرف کوي او تاسو یې ورکهي پهاهداري ورکهي په تبلیغ د مصاله باندي چې مصاله اورا سوا دیو جنا اور پسيه راوړو یا مخ کی صورت کې هي جستان بیا ذکر شو ندی صورت کې وي چې ته شاجز بلکی اوک تلو بیلمسائی بی تقلیبون بیراغلی بیتو زانین دیلی رکڑی دیو جناب ورپسی ایرادو بلا وجہ مخ کی صورت کی ذکر کلو چی موسیٰ علیہ السلام تا می آواز کرو دو کوئی تور دو تربنا باون نمبر آیات کی ن دې صورت کې وی چې بنی اسرائیلو نن می واده غستې و په کوي تورګي دیو جنا ورپسیه راوړو یامخ کی صورت کې ذکر کړل چې په دې قران باندې خلق الذیر او ير ورکا تا په جواب باندې نو دې صورت کې وایي چې ځکه ولذیر ورکا چې دا د پنځه کتاب دې تذکرت ال لمن یخشا دیو جناور پسیه راول بل وځه سورې مریم کې ذکر کړه چې ډیر مه هلا اغه فوک share نشتا نو دي صورت کی وای چې کشار خلا پرې دا چې د سینې اغه आवाज به منوري دی و جنا ور پسې اراولو صورت دا صورت ممتاز دې نور نه پذکر ذکر د توه سره یا دا سورۃ ممتاز ده د نورونه په ذکر د سامری باندې یا دا ده د نورونه پس ایزلو د موسی علی السلام اغسی لرا. یا دا سرد منتاز ده د پا غدوا ده موسیٰ علیه سلام بانده خپل زانتا او خپل رورتا یا دا سرد منتاز ده نورونا پا غا وقت او زی مقررولو ده مناظران چه دا اختر پورا زی مناظران مقرر کردوا او خلاصت صورت خلاصت صورت به ابتلو بالمصائب به بیان باندې پنيګان تګلیبونه راغلي او د ځان یې کواس د څېو نه د ځان به تګلیبونه ما انزل عليك القرآن لتشقى ابو جهل نبی علیہ السلام ته کنځل وکړل نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بی بی واردل اغلال او حمزه رضی الله تعالی عنہ تیوي چا ابو جهل نبی علیہ السلام ته کنځل کړی دي رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وای زستاله کنزل بدل اخلم نبی علیہ السلام ورته یته مسلمان شوی نی ته خلک کافر نو څنګه ځماله کنځلو بدل اخلي ناغه کلمه مسلمان شو مسلمان او لال ابو جہل دې کنځلې او د نبی علیہ السلام بدلی واغې څو ابو جہل اغاد زرو او اعلانو کده انعام چې دا انعام دې هغه چاله چې چانه بی علیہ السلام مړ ن پرے باندے الله رضی اللہ تعالی شو جدا زوجلیشم عمر رضی اللہ تعالی عنہ راروان شے دے لالا کیو اللہ عبد اللہ مخلا ور گئے آغا ورتے وہی چرتا سی سلام نبی علیہ السلام ب سی واغا وجنمان او یغا نشی وجلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمدی شے او تم داغه ملګری سوہابی شوې هغه تیمه پرېدا د پلي خور او د خپل اوخي حال معلوم کا د فاطمہ او د سعیدو حال معلوم کا چې تا خور اوخي دي هغه ور پس روان شو چې څنګه لاړو ور یو ډباو او دا سورته يلستو حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ پڅو چانکه لا پدشو پدې کې عمره ځله تعالی نه ته ور کولا کو اوره دې خو کې موه او خوري مواله ځاني خسترې کپاوي پریوال والو کې دا غو سم سره شوي وا چې اوسې تړل شو سګاس پروتو پاوي باندې قرآن دا یتونه لیکلیو پاوي نظر پریواته ا دې ورته فور هوګه موګه جوار شاو لاंबा دا در نه وېما زکه ته لا مسلمان نه ته په یوه لیدو آو کو سلو آو دا سوره طه آیته نه ورته ولستل عمر رضی الله تعالی انه کوم مسلمان شه نه قران پاتون پا پا مسلمان, مسلمان, پا مسلمان شوی دی افضائل اعمال کې دغه واقعې ذکر دا آو په قران مسلمان شویو صحابه چې څومره مسلمانان شي د قران په دعوت مسلمانان شي اغه وېځه زمونه به له اسلام باندې مان ناولم پدې کې حباب رزي الله تعالی انو خکارشه ورته مبارک شان نبی عليه السلام دعا غوښتې و او ستاسو پاکي قبول أش وان نبی عليه السلام لاله او چې مخه له نبی عليه السلام وروته چا د تا پوسو کوي کمزه د ارقم په کور کې نبی عليه السلام راوته او په دا هټیم کې عمر زلالو روان دي ورغه نبی علی السلام ورته سو پر یو په کوپر کې چون دیره هغه دا الله رسوله کلیما را تا وایا مسلمانېګه ما مسلمان شو چې مسلمان شو نو پدغه وخت کې سلويخ مسلمانان برابر شو اولاد الحرم ته اولته مونږه کا اول اعلان یو کا چ اعلان یو کا دګیو کافر روان شو هغه ټول عرب خبر کړل چه دشان عمر مسلمان شو وره هغه روان شو چکور ولہ شیزو دنے بیل سلام دغه من دا ټول بل صړی وراغه وی مور عمر مسلمان شه ره هغه واپس لاړل تو ها ما انزلنا الیک القرآن تو ها په بشی کې رجل تو تو ها هم دا مانکې تو ها پاسه سړیا ما انزلنا الیک القرآن من دې باندې قرآن له تاسو خاري لپاره چې تان شي قران باندې ځان او ډیر بدبخت انسان وي چې په قران تنګيږي بهتري ان انسان اغه چې په قران باندې خوشالي او اووی نو بیا په لګۍ نه پتن دی نه په ګرمۍ او نه په يخني د قران مېن اپا یې تکلیف باندې بیانته کوي د قران اخوان چې سوګوالي او دا ورځې بیا خلک یاد ما انزلنا القران لتاشقا مانگنوے لے گلے تا باندی قرآن دیر پاراچی تنگشی پیغمبر قرآن میں در طرح لے گلے دی اللہ تذکر تا لیمان یخشا مگر پندہ چاد پاراچی دریگی تنزیل امم من خلق الاردہ رات دلدہ چاد ترپ دیجی پیدا کلی دزنکا و سماوات الولاس منوچتو ار رحمان و محر بان بات چا عدل عرشی ستوا پارش باندی برابر دی پپل سلطانت باندی برابر دیم او استواء معلومن والکیف مجھولن والسؤال عنها بیدتون استواء دا اللہ معلوم دا کیفیتی منتا معلوم ندی ندی بارا کتابوس کول بیدتتی لَهُ مَا فِس مَا آتِ وَمَا فِلَ عَرْدُ اللہ لَرَدِي آجِ بَرَدِ اُخْقَتَا وَمَا بَنَهُ مَا آجِ مَنَدِ دِوَالُ كِدِ وَمَا تَعْتَ السَّرَا عَجِ لَانِي دلو اندیزم کی ندی وَإِن ت یته نن دا الله بوږی په پټا واخ پاوډی یو سر دی یو اخبار سر ا خبر را چپاې کې سر سره رازدارونی سي پټا او اخبار هغه دا چې هغه پټا استادې خو چې رازدار دی پګنی ساتلې الله هو لا اله الا هو الله چې دې نشتاجه سرګون کې بيداغنا له الاسماء الحوسنا دې الله لالا نوو نبی کېسته کېسته وحلا تاګه حديث موسی پدای سر راغلي تا خبر د موسی عليه از رعا نارا کلاچوی لیده ور فقالا لی احلی ایخ پلکوروالو تا ام کسوکی نائی انی آنستو نارا مالی دلیده ور لال نی آتی گوم خامخارا بڑن تاستا منحا بی قباسن دا دین آئیو شونتای اواج دوالا ناری ہودا یا بوم مما پا غربانی لار خودون که دل دا قباسن وی اصورت قصص لگراوالوی شل مصیبارا اونتی سیات فلما قضى موسى العجلة وسارة في أهله آنس من جانب التوري نارا قال لأهله امكسو بي بي توي كينا انيا نصدنا را ما أولي دور دو لالي آتيكم شايد شرارون تاستا منها بخبرين ددينس خبر او جزوة تنياس کرواتا منن ناري دورنا دو دلت خبر جزوة او دلت کی سورة دوهاك قبس وي داولي زكا لا نو معلومة او یخنیم نیو خو بلال شما ور خوالا خبر با والما لار برات سوگو خی دوی ما ور برادو نلک گرم بشو او مسودیم و رو جزهات کلی کی کانت لیلتا ممتراتا بار دا دا اشپوه یخوه تو رشپوه او باران ورده او یخه یخنی و بچه پیدا که ده او دا شپی بی مزل که دو رزی بی دا خزی نشپول تاو کرده دومره غیر تیوجي سوګيو نوینيم واقع نه کې نه وله واقعي کې راوته بدنان لار ته روغ شي وي دا خديته وي ته کېنه سوبره تلارو هي چرغه نو الله ورته حکم وکه چې موسى عليه السلام يوش پکي دلسوش پومره مزل کړي له دومره تیز منډه والې وا عاشقاله رسیدلې نه هارون عليه السلام ته دروازه ټاکولا راوزا اگر ااو تو اولالن روان چون اوازيتو الان ناري هو دا بيبي پاتي شو ا محبوب بيبي بي. يا ووم بورباني لار خودن کي دالاحو کومورتا ولما تا نوديا ارگلا چرا زيت اوازو شيا موسا اي موسا اني انا ربو كا بيش كا زستار بيما دی دی پادیشوا په زاروبا سمنا جا ترپ شروع شو هر کی عاشق شو د اگر چی نازنینی عالم است نازوکه بار می باید کشیند عاشق شوین بیا بده ته نګوري شي بچیرا نه پادیشو خزرانه پادیشوا ها کورانه پادیشو تیزارانه کور پا پادیشو بیا بده ته نګوري موسی علی السلام د الله په شککه تلیدې اینیا نار ابو کا باځه کنه کوي ا وی لے لا مې نون پاشه کوي آغا چرین پاشه کین نشی خطله د موسی علی السلام عشق بشر در رسیدی شیم پهل بیبی خوشو بیا باندې پر خدا آغا بی, بی او آغا غیرتی موسی علی السلام چې دا ورځی په خدا مزلم نه کو چې سوګیو نویني آ د شپې به به مزل کاوم آغا دیبی پر خدا به دې تن دې کتل چې سوګو بم په لار باندې خذو ویني او دا ورځی به یوازې رواني به محرمه رواني آ دې بیا نې دې کتل دې ته شکوئ انی انا ربو کان د ستاره دی ما فخلا نه لیکا وبا ستې زار دین دا ادب موقام دی غیر مقلدین اوی ارثوران کله را لالو د پیزار سره وجمات جوړیږي عادی ته نو غوړي چې دا ګن نډه کړي او ګسري مونږ یو ران کړه د جومات به ادبي ارت بولاړي ها اودا چل به کړي یخنی هکېږي اځې کله امام وی ولدوالو نه و به دا چې شروع کړي اوزور بوله غی اغانین عمران کړیلې اغانین په شرمونو باندې شرماو ا چې کومه طریقته کې ناغه طریقه د نبی علی اسلام نزدګه د صحابه نزدګه کنه او چې اغانین نبی علی اسلام ویلې دي او صحابه ویلې جمعه تشور راغلې دي ناغه نبی علی اسلام تعلیم ویلې ډېر داغانې تعلیم دواجه کړی صحابو ته خودلې او چا وې ذکرېبې نه دی او خلفای راشدین هم دغه د نبی علی سره ډېر پاتې شووی ځيراله غامینه په شرمونو شرماو اموږه په شرمونو شرماو دا سي خراب کو وي بول د مایو یو کلو له مو هو جائز دی وي دې میتیازي د سارو یې جائز دی چې کوم سارو کو خخړې شي هغه پاک دي وېس کیا بیا کنه ها سو په قران ال میتیازي ورکو شي اسکا مونږ وران ارچی ګډ واټلل ها جمعه ته په شرمونو شرماو اني انا ربک افخلا نا لیکو زست عربی ما عباد بزاردین با جاوید مو صالح علیہ السلام دا پنی دا فرض شرمینه نه جوړی وی دا خرد شرمینه نه جوړیو کدار څه نه وی مقام دی الله ورته حکم کړی چې باسا نور تحقیق وکړو صلی الله علیه و سلم چې نه جوړی وی الله ورته وی ادب دی او باسا این نکا بلوا دل مقدس دی توا یګینند په کند پا کا, پاک کا وان اختر تو گا ما جون کړی تعالرا پس تمی له و کی دا چې وې کولې د الله چې خوښي نو چونيکي مان اراده الله به خيره يفقه في الدين چا دې الله د خير اراده او کې هغه په دین باندې پوي ورکی چې الله خوښي نو قران دې کې نه ني نو چې قران دې کې نه ولې چونيکړي نو هغه کار ولې کې چې باغبان دې الله خپکيږي هغه کارونه ولې کې د قران په مخ کې به دې ولې کې عادتي کارونه ولې کې چې پای باندې تەڵاچون په قران ته کې نوولې ماغه کارونو کا چې الله در سره نور امينه موکي ته وی چون کلي وا کا ما چون کلي ته تالرا فستمي له ما يو ها غا چې راست دا چې و هي شي اننيان الله بيش کا لا اله الا انا نشتاجه سر ګون کې بي زمانہ فابدني زم هاي عبادتو کا وا که مسلات علي ذكري درز کا د پار ديا دولو سما موسिके نو دي د پار چي درته يا چم ان ساعتہ دې یقین قیامت راځلواله آکا دو فیها نذرا چی سرګانب کم دینالام لته ځا کولونه سینا دې پارا چی بدلاور ګلی شي ان نتا دې ماته صاحب آسې کوشش کړي بلای سود دانګه وا دینلې تاللا باندې کیتاللا ان ها د دینه ملا یمنو سوچي مان راوړي ده په دې باندې وت تباہ هوا هو تاوی داری کیډي تخپل خوایشه پتر دانو وما تل کبی یمینی کا سدی پخلی استا کی یا موسی اے موسی کال ہیا سا وی ویدا زمان سا دا اتوک او علی ہا تے گلاګم پدی باندي وا ہوشو بہار اسان دم پدی باندي پانی آلاگن ولیا مال رفیع معارفو خرا پدی کی پیدی دی نورین پانی پیرا ساندم او مال پدی کی نور پیدی دی دل دوسم پیوا ما حضرت شیخ القران نور نو... اللہ مرقده و فرمایل زمنګ استاد وی, وی. وی خووب نیولیدا او قیامت را زمدا غالبا دا خو به یاد او پدې کې نبی علیہ السلام هم دي موسی علیہ السلام هم ولال دي او موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام نن تاسو کچې تمال د خپل مطلب لوی عالم راولہ نو نبی علیہ السلام او امام غزالی رحمت الله علیه راوستو چې امام غزالی رحمت الله علیه راوستو موسی علیہ السلام دیو تاسوکو امام غزالی رحمت الله علیه ولله جواب نو ورکړ تی تاسو گئی چې تاسو ما د یو خبر ایت پوسګنه تعالی خبر ولیک دکادو منا جوابونه دی ولډې روکلل خو یو جواب به دلان کلو کنه امام غزالی رحمت الله علیه ورته وی ساده چې الله ما تل کبه یمینی یا موسی تاسو په لاس کې دې یموسا نو تا وی دامي امصالا په دې باندې ټیک لگو ته باندې سانډما په کې مالا نور په دی یو خبره باندې چې امصاده کنه نو موسی السلام وی کیا بوذر در محبوب سره ملوشه اند الله سره او محبوب سره خبرې سمرا کلام وک دیږي نو خونڅړی لور کوي نو الله سره ما خبری کولین او مالې خواند راکو امام غزالی رحمت الله علیه وی ویتم زما محبوبي تاسو سره ما خبری کولی او مالې خواند راکو چې زړه سره خبری نوري مخ دی کما مې موسی علیہ السلام او فرمایل چې د آخري امت و علماء د بنی اسرائیل او د دا چې د شيکې کې نه د بیاو درجلري هغه ادم بیاو درجنل لري خدای بیا غونځي مې مطلب ده چې څنګه هر کله ته الله نه ویلې ګره بنی اسرائیل کې داسي پار کېږي چې علماء پیدا کړي نظارا اللہ خودا وحشو بها علاق نوی او پا پانی سندن پدی بانی گڑو بی زوتا ولی افی ها معارب اخران مالا پدی کی پیدی دی نوری قالا القحان اوی اللہ اغرزو دیل موسا فالقاها وی غرزو لدیل را فیزا ہیا حیتون تسا ناسا پاگا منگاریو مند والی قالا خسا اوی اللہ انیس دیل را. ولا تقب میریگا سنویدو حاضر دیچوا پس بکم دیل را تیرا دحل اوله شکل د بنی بنتا وزمو م یل کایل زیک لاس پللی الا جنای ک اتر خپلتا تخرج راو زی بام بزو از بین مین غیر سوینا بغیر د تکلیف نه ایت نوخرا نه خپلم لنوریه ک بارا جو غم تاتا مین آیات دل کبره آیات دونو زمالو نا اذهب لا شیل افراونا تراون ت نهو ترا اغه سر کشه ری چدا حکم ورتوش نو دل تا ور ور رسیدو نو مساله دربار کې و ولالو دروازه تا چیکل بادا دروازه کولا شي موسی علی السلام ورمن نکلو مساله به ورته شروع کلا چیکل بادا دروازه کولا ویدا نو موسی علی السلام ورته ولالو او مساله به شروع کلا بلا فیرونا لا چیکیرون تا این نو ترا دا قالا ربی وی موسی علی السلام ایره بزما اشرح لي صدري مالا سین زما سینه را ل प्राण دې ځکا چې یا سینا غويب غلط ترګه دې غوسه را شي سینا به میتنګ شي مسله کې بجنګ نه کې مسله کې به تډيره نرمي کې مسله شي کې نو سختي کې وو په څوک د تا کنزلي کې کې به نرمي کې رب اسرائیل صدري يا رب جما پران دې مالا سینا جما کجنګ دې وکه مسله دې وران کړ او يسري امر يا سانک ما تا جما کار واهل الهدتن من لسانې او د جېبي وټه د دې وجنا چې موسی عليه السلام کو جلالی فی والا او او دا یو طریقه نه چاله چې غوسه ډیره ورځي هغه چې له غوسی خبرې شروع کړي نو جې بین خلی بیا ها نو ځنه چې غوسه کې راشم او جې به من خلیم ولا ينتلق لسانی صورت اشاراک بیا راځي جې په باندې بیانې چلیګې د غوسی نه واهل لوق د دم لسانې را نه زی غټه د جېبي زما يفقه قو قولی جپو یشی زما پوینه وجال لی وزیرہ او ګرځه مالار مووین مینهلی جما دا حنا هارونا سیجا هارون چې زما ور دے اجدوت بهی ازری مزبوطه کې پدوانی لازمہ وا شریکوف یمری شریکه دل راز ما پکار کې کې نسبه آ کاه گثیره دلس ثابین دا الله نه وکړل سندر بهترین انسان دیره پارا چی بیان کم ان کآ کونتای یقین نیته پومګ باندې لیدونکې قال <سؤال> لقد اودیدا سولګیا موسی وی الله په دایسره درکې شیتاته مسئول ځای موسی سولګه مره مسئول ځای تا چې کوم شی غوښته وی ولقد منن هلکا په دایسره احسان کړمنګا بتاباني مارا ځانو کرم بلواری ایزا هنا الومیکا کلا چې زره کې واچولمنګا خبره ست موردا مایو هغه چې زره کې خبره واچولوا ان دې چې ورځو د لرافیت تابو باږيږي اوردو دلاره فیلی می په دریاګی په یو قنیل یموم هغه ورزې دریابو بیسایلی په کیناره باندې اورځو دلاره د دریابو بیسایلی په کیناره باندې یا خو زوودی ده پای یا خو زوودی چونی سي دلاره ادو ولې دشمن زما وادو الله دشمن دد والقهدو الیک محبتانو اچول یمنګ په باندې محبت ممي زما طرفنا د چا د مری وبت رخی وی چاغه خبره کینم په بل سړی باندې اځ کې دا مري وبو خوږي وي را که اته خبره کوي نو په خلکو خواږه لګي محبت می در باندې چولې و ولی توسنا لاي ني د پراجي جستا پر وروسي شي زما ما په حفاظت کې ایستم شي وخت او گا گلا چې د لاس تا خور یوهنانو میو فتا کولونه ویه غي حالا د لګمه خود نو کوم تاسو دا فرعون نه تیو د فرعون کړه تا شوی دان ازازي پترس باندې ګوري الا مې يقلو پاس باندې پر ورش بوږي دا مض را جمکي دي په ورکون کې او مثال السلام در یوي زننانا پ نکريپه جانا کا اعلې کا واپسې منږه ته مورساته کې تقر راه د دپاره چېسی ه سرکې داغې خپنی شي پاپځې وقطلتنف زن قتل کیته نسه پهنه جنا کا من غې خل کې تو منګه دغم نه دا نوې نظم به دګنانا نن مودوي خپې وی موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا زکر اگده ترزویہ وجلیو او دا اللہ نے تاسو نه کیږي پنه جن ناکامن الغنی دا غمنا مخلص کړي دا نوې چې مینا زنبید گونانه مخلص کړي ننه دا یو غمو او خره کی مې د اخلاص کړي وفدان نه کا بدونہ اندیانو میر اوسیو بتایم تیانو نا پالا بیس ته چینی نا نو تیر دکل سکچان کلو نا بیالی مدیا نا په مدیان کې سو مجې تا لا قدرین بیا وستنادو کل نفسی او چون مکلیتو دزاند پارا ایز حب انتا لارشتو و اخوکا و رورسا بے آیاتی زماپا موجزو ولا تنیا سستی مکوئی تیزی کریز ماپا پیغام که ایز حبا لارشی علا پیراونا پیراونا تاین نهوتو غار سر کشی کریدا فا قولا لہو او ایدواردتا قولا لئینا وینا نرما لاللہو یتذکر و شاید او یخشا یاو یری اول ولاته نیا فیزکری زما په پیغام کې بنرمینه کوي او بیای یې فقول له قولن لیینا خپل وینا څه کې ننرم انداز کې وکا ولاته نیا فیزکری یم څه ویل لري زما چې کوم پیغام دینای کې سستیب نه منم قالا وذار ربانا هرب زمانه ان انا نہ کا بو بشی کار مېریگو ایه پرتا له نه چې داته وګيب ومنګا او یې غایا با سرګشیو کې چې قولن بیا په دې ته ضرورت دی چې نرم وینا وین بیا په خلکو والی بدلېږي ودته فطاو چې دا, دا, دا له پیغام دی چې سست نه شته دي دا سخت دی قالا قال الله تخافا وی الله مې ری گئی انني ما کوم از تاسو سره ما اس ما هو ارى اور ما وینما دز را ورټیا او دا بوز مثال د ورزش, ورزش دی چې ورزش وکړې یو او کوه نسیر وزن چا تولې شي چې بل روزو کوه د وسیرو چا تولې شي چې بل روز نه داسي برور زیاتېږي دغه یری او دز را مثال دی چې چا درته دی پلاني دی کې یره دا غل دی افلانې مې ودا چلې او صدقہ څنګه ته ورلی بل اورس بیا چوي نو بیا ورلی نو بس دا ورشي سره بیاړو یریږي نا ا بیا داغه اړو ذہن کې یره راځي نا مضبوط شي ماشوم چې سمر زلا ورکه نو دغه په ذہن صفا کوي ذہن به چې څومره بوزدلکا نو دغه ذہن مخراوي دغه به هیڅ نه یالي کمزوري ذہن والے وایي ها ا ماشوم چې څومره زلا ورکول شي نرهغه ځان نر مور چې ناغه بچی زړه ورکی از له ورکی په داسې انداز کې هغه ورته یی ما ته پلانونه والې وی اپلانی الک والې وی نو دې زړه ورشي ما والې او دا چې دې راځلای چې ما والې یو کور سره ګورم بیا به مور سره نو دې زړه ورشي پنی باندې او دا مور پلانر دا چې بیغیرت د نو بچی بیغیرت کې بار د موزه ګوري خلک بدی وی تا نه پدی باندې پوزدي لشی بیا کور دیلوشي دراواتو بیا نه یی ان اني ما کوماس مورا الله ایز لو ور کی میدان ته وروزه یی زه تا سره ما اور ما انما با دیا هو لا شی دوا لا تا وقولا وای دوا ان رسول منگا رسول د رسا یو پار سین ما بنی اسرائیل ولا تعذبهم عذاب مور کو دی لالا قجینا کان را پتاي سره راغليتا تا بهاتي ميربي کا په معجزات رفسانا والسلامو سلامتيانا الا من فاجابني تبان هدا چتا بيداري کلي دا د هي دا ات ان قدو هي الينا بيش کمنغ پتاي سره ان قدو هي الينا بيش کا وحشي ان لا ذا وا شي بيش کا ذابو الا من كذبا فاجابني شي دروغي ویلي دي وتوالا حکمنا قال افمر وس پیاټه اک لګی یو واټه اک کاله فمر ربکما یا موسیان موسی فرعون څوک هرڅ تاسو اے موسی دته خدای خیال راغی چې دی بداوې چې ته زمنګ رابې موږ لا روډای راکه یو سورې روډې ورکلې دا ندی وځنه دې خبره برکې ایو خان روانو په لار باندې نوکر ورسره په لار باندې یو چڼولي اوموندلوی نوکر راغې خوړه نډې را خوږه په لګې دا نو ده خان تاوی خان تاوی خان تاوی خان افکول مذیب کرا نا خان ورد تاوی چه من سرگرد دا مذیب بوی که نو دا د دی پیران نم دا خوی ده چه من سرگرد دا و که چانه منه بخوری فمر رب و کمایا موسا صغدی عرب اصطاسته موسا و دا موسا علیه السلام دا جلالی خوی نا نده خبر چه ده رکم مقامو علی صده ده او د دا خوی سنگده قال رب و نلده وی موسی علیہ السلام راو زمونګه ذاته عطا کول شين خلقو چور کړر یو شي تا جوړک داغ ثم ها دا به دا طریقې د خوراک کاکو ته خو لا خوراک وایز利亚 ها خدې خوراک چر چراله راتنه دا بچا کو د خوراک چل لا ته چا خو دې نه لې الله راته خدې لې نه د خوراک چل لا لن راتنه خوراک به کومې ملایې دي خوراک به پروتاسي مشي پک نه اول حقیقت تو ګورې چا غ د خوراک چل خو دې اور چې تیر کوراس کا چل خود له ته ډوډی یاره قالا په مابال قرونی لولان مستدعی ماته کوي چې څه حالت دړونبانو هته خور چاته مشرکان و نه مشران ولیا که مشرکان وسو د اړیکه تاسو خیال له موسی اسلام جواب ته ګوره دیو ته دانو چې یا مشرکانو قالا علمها ان دربې ویلندغه پني ذرزماره په کتاب کې دا کې لا ویلوري بي ولايانځه نه ته تا کېږي زمانو هريږي هي شيته نيریږي نه تا کېږي هغه د الله سره د الله په نيز باندې الله په تطه سره چې کافي روګو مسلمانانو دا ویله مله سره ده پیرونو کو سیاسي ځړې لري سیاسي الزامونه کوي لګي او تیرازونه کوي چې زراگیر کوم په سیاست کې خو موسی عليه السلام هغه له مرتنې معلوم چرته کې مې درځي وال علم نه هغه مو له جواب دا چې ذ نو والله دردی الذی جعل لكم لاردان مخاطب ته غوره داغ مناسب جواب ورکوا الذی جعل لكم لاردا ابراہیم علیہ السلام نشکله پوسو شو چې زما د مشرانو د مشرانو دا کار کړو انا وجدنا بانا الا امتين موږ مشران پیو په یو طریقې من بیلو دارنګ کارې کوو ابراہیم علیہ السلام اور تو وي انتم وا باو دمون تاسو کوم راهانی تاسو مشرانو کوم راهانو پخوانی وطولكم راحانو ابراهيم علیه السلام ارتداز جواب ور کئی ذكب ابراهيم علیه السلام اغا طول دنیا تا پا یو پرا شوه ده دنیا مقابل تا دره بله ده اهی کدائی سیاسی رنگ والا نشطة چدائی سیاسی رنگ ترازو کی او موسى علیه السلام چه کم تراز پدا بانجی کی گئنو دیو جواب پدا انداز کی ور کئی اللذی جال لکم الارضا آزا چگر زولی تاس لرزمکا مهدن حوارا وصلک لک ګورزولی تاسو لا په دې کې لارې وانځل مینه سمایره وری د اسمانه مان وبو فقرنه بي راو با سو په دې باندې زواج مینه باتین شتہ جوړه جوړه د گیا غان مختلفونه ګلو خړې ورا ورا ونه نام کوم اثر وې تاریخ بلا دره گیا غانو کې ساروین سره په خپل امته خړې سم مطلب دا د ملخصه ساک دې داده پلانو ساک دی این نفي ذلک یقینا په کې لا یادین خامخات لا این لیو لینوهاد پارا دخاوندانو داقل منها خلقنا کم ددینا پیرا کری تاسو منگا وفیانو ایدو کم پدی کے بواپس کم تاسو ومنها نخرجو کم تارت نخران ددینا پارا و باسم تاسو دوبارا ولقد آرهناو فدائسرا خود دن نکلوا دتا آیاتنا کلی ها خود دل امیدتا مو جزیخ پلی زمنگا ٹولی فکر زبا نین دروغی وی وابا انکاریو که دریم اٹیک پیوس کئی یو اٹیک پ ڈویم د مشرانو حالت سو دریما ٹکا قالا آجیتنا وی پیرون ایا راگلی منگتا لیتو خرجانا جلو پالاچوب کی منگا من اردنا زمن دزمکینا بسیحری کیا موسا پاک پل جادو بان اے موسا پلانا دیانکا خامکا رادبو گتا تا دم رکھت سیا سیرے بسیحری مزلی پا جادو پا شاندری فجال بیننا و بینکا موعدا نو گرزو پا مین زمنگا استا کیا لا نوخلی لا نوخلی بو چې خلاف باندې کو دا ری نه نو منگا ولا انتو نو مکان سوا یو دې برابر اوه یا قال ما د کوم وی موسی علی السلام وخت تاسو یو مزینا ورزات دا واي شهرنا ناز... ایو شهرنا سودها دا چې جو به شي خلک د صاحب ټیم مناظره ده دا. او د اختر پورز وی خلکو اخترونه منوی خوشاله کې موسی علی السلام مناظره کوي څوک چې قنچی دل الله په دین باندې او په دین باندې مئشي هغه يا سترونو ته بيان کوي هغه د الله د دین سره کار کوي چې الله د دین کې می کنه او پورانه نه راځو اده ساحت یې ورته خوله داولي د دا ساحت یې ځکه چې وختي به مناظره وشي او بس وختي به کورونو ته ستاره ودې به مونږ کوي ته کو دوډو خبرې کې روډې لبا کورونو ته لا شي واپس دا شي واخت ورته خي وای یو شلانه ازو ده دا چې جون به خلک د ساحت په فتوالله فراؤنم واپس فراؤن فجمها كدهو راجمه قلل دا چلوالا سماتا بیرات لو قلل قال لهم موسى وی دیتا موسى عليه السلام وی لكم حلاق شئی لا تفترو مجوڑا وی علاللہ اکدبا فاللابانی دروغ فیوسیتا کم بیعظابین حلاق بکی تازو پازاب وقد خوابا بتاسترات تاوانی ده ما نفترا وچاچی درو جود کری ده فتنا ضرور امرو مشورو کردوی اخفل بې نام په پړلمینسي واسرونه جوا او په ټکړه دي چیرګی لرا پتا نه ځو مشورې وکړه لا خپل انقلاب نو قنازو اختلاف د ملکي دل ته په ماناد مشورې صحیحینو خپل کې دغه مشوره وکړه پټه کدا سړی ها پروسونه ګوري ایمان مپیراولو واسرونه نجوہ جرګې پټکړه جرګې پټکړې وا انده ګې کړې وا چې ګورې کچری د موسی دا په حق باندې ایمان مپیراولو قالوی دې ان حزانی لسائرانی ان حزانی لسائرانی دې کې دې ر دي ما حزانی الا سائرانی یو معنا ان په معنا د په د وړا مگر جادوګر وي یوری دا ني را دکي ان حزانی لسائرانی یا ان په معنا به ان بشګه دا د وړا خامخا جادوګران دي یوریتانی را دکې او یخرجاکم چې باسي تاسو مینارت کندز مګی تاسو نه د سې هرې هیما په جادو په ل باندې ویاځابا او لالشی اولاد شی اولاد شی دوارا یزاابا تسنیچه کړه لالشی دوارا به طریقت کوم مسلمان په غلارو چارو استادو به تروبانی استادو غلارې چارو طریقې به ترې درلا دا غوره غوره خبرې د نورانې راج میو کې را کوم راجه مکه تدبیر خپل ثم تو صفه بیا راشي قطا قطاره وقاد الله اليومان ابتدای رای کام یا دې تاسو منی سالا سوجي بلون شو پدلای لکه قالو دې يا موسی اے موسی امان طول کیا یا تو ور ځوان وای مان نکونه ولا منال کا یاداجي شومنګا چانا چې ور ځولي کړی دي قالا بلل کو وای موسی بل کی ور ځوي وای زه هبالوم ناساب پړي وې شي همم ساګانې ده یو خیال الهي چې هغې کرات لري تا من سیرې هم د سیرته دینه نه تاسو چې بشګه دامندي وې دي جادو اثر شتا بازي وې بیا وای نه محفوظ کیږي ورتوا په بدن یو اثر ده او یو په دماغو ده نو د ان بیا په دماغو باندې اثر نه کوي او دل په بدن باندې اثر کوي هغه وای چې کمال الله محفوظه ساتلی ده نبی رسول الله باندې سحر پاو جسه بی نفسی خیفتا موسا پتاکلا پزده که یرا موسا علیه سلام بلناوی منگا لا تقب مهاری گا اینکان تل علاوی شکتو چه ده والقی مافی امینه که اوغرزوه هاچی پلاستا کی تل قبو ماسانهو غرب بکیا هاچی کری ده لقب دیتا وی چشون پی نوی روغونده که تیر که روغو لکا اغا بیده تیان ملیان دی شون پی نوی پالوا بانده یو خلابو تیو تی این نمازن او که دو سائرین یقیننچو جوڑ کررے چل جادو گرو ولی افلیو سائر اونا کامیابی کی جادو گرو ہے سوا تا کم دیتا چراغ لے رے پولقی اصارتو سجد آن اوگر دیدل جادو گر سجد که ان کی قالو آمان بیرد بی حارون او موسا اوی دوی منگا ایمان آوڑے پربد حارون او دو موسا قال آمان تون لہو اوی ایمان آوڑا تاسو پتبانے قبلان آزان د روانوسم دا تمکه چیمان او به غیر دی ها داګنی او زکیږي نانه دانی او زکیږي ایمان او به غیر دی دا چرمن او زکیږي ابو آزاد چې کله مسجد شاه جهان کې تقریر کوي نو هغه دا خبره کوي وان او بوز دیګور نه یو کیږي عامه تم له و ایمان اورو تاسو په د باندې طالبان ازناله کومه کې اجازه ته تاسو ته ان نو له کبیره کوم دا خامخا مشر تاسو سره اللهم کمسی راجی خودلی تازت جادو فلو قطیان نائی دیا کم خام خواب ری بکم لاسونستاسو وارجو لکم تاسو من خلاف این عدل بدل ولو صلی بنکم خام خواب پانچی تاسو پیچی زوین نخلی پاسانگو دو کجرو پوری ولتا لمنہ خام خواب پویا بشی ایو ناشد دو چکم یو زمانگ نا سغره پاس آب چی واب قاد چا عذابا می شره قالو ایدوی لنو سرکاں چره نګور کوتا لاله علامه جانا پاسه چره غليمته منه البینات د ښکارو د لایلونه والذی فطرنا ازا چمغه پیدا کړیو پاک دی مان تا کا هو کار چې ته وونږې هو کا انما تک دی ها دین حيات دنیا یقینا انما تک دی یقینا ته فیصله اوچی ها دین حيات دنیا پرې ژوند دنیا کې پرې دنیا کې ست فیصله چلیږي کله چې فرعون په دربار کې وو نور بس نوماکه سورتی عرب کې دیرشي و، چا تاسو په تعلیم علی ساتای؟ خا کو چې کل ایمان راوړ، نو صبر او ته وګوره سمره کله خبره، او کله چې سکه لاس د اخلاصو، ته په دنیا کې چې سکه هغه کولې شي، ایمان او به غیرت د اجر نه یوځی کیږي، چې کله د توحید زګه عقیده د توحید دی رالا، نبيانو مشرک خو بدرته په سرمنفکاری، انا منا به ربنا لیشی ګا من ایماناو نه په خپل قطعیانا زنگ ده گناه انو وماکران تناغا چیتا مجبورکت کریو منگا علی پاغیبانی میند سیری چی سیر ده والله خیرون اللہ غور ده واپ کا امیشه ده تامنگا پدی سیر مجبورکت کرو چی شاب سیرو کا خدا اللہ پتر دشتا چیاغا غورا بدلی ورکی وغا امیشه ده انہو میا دی شاند آیا سوچرا چی مجرمان مجرم په ان نه له بیشک را جهنم دی لا یموت فیها نبری پایگی ولا یحیا نب جنگی څومره خوله تقریر کوي و صاحرین او وس مسلمانان شي وی دي و میاتی یا سو کراشدان او میاتی یا سو کراشیان لا تا مومنان ایماندار قدم الا صالحان قدای زرا ملیکل نه کو بولای ک اللهم درجات الاولا داکه شانتی لره درجی نیو چدی جنات دوان دا دې چیزی با من تا دې لنهار د لانی دونو دا غي نو لي خالدين بي هميشه وي پای کې وذالک جزاءهم دا بدل دا خراب چی پای کې کړه بدنامينا ځاني د بدنامينا د بوزدلې نا پاک بوزله انقلاب موسی السلام ولا قالوا هنا الى موسی خدای سره و هيو ګرام موسی عليه السلام ته انصر بي باوي چی بوز د جما بن دي ګان جما د مؤمنانو د سره برابر شو padrib lahum tariqan wa hadilari بل بار په دریاب بیا بسن اوچا لا تقابو ميري غا درکن دراږي رولو د فيراونا ولا تخشا ميري غا دډو بيدون په دریاب پات باه موله ګټ د دې پسي فيراونا ديجونو دي شرت لخرودد په غشيهم نو پټي کلن ویلرا مینا اليا مي دریاب ما غشيهم ساجي با پټ اولودتي وزل الله واذل الله فيراونو او گمراه کړل فيران قوم او خپل قوم لرا وا ما حد اوسه ځکه فيران خو आदीकुम सबील अर रशाद ज़बतसा दरशाद हिलाहात लारखम सूरत मोमिन के बरायशी अज़रान व तहिदात उनक या बनी इसराईलआ ज़रे बनी इसराईलोटा اي बनी इसराईलो कलां जेना कुम बताय सराख लास क्यूमी तासु तो दुश्मन तास ना होवा हाथ ना कुम वाता निकळी तासु राज जानी बत्तूरी पतरद कोय तोराले मनाखिबान ने व नज़ल अलैकुमुल मना रलेगले मी तासुबानी तुरुन जबीन کلو پرمین دوی باتیں د پګمارزک ناکو ماجی درګر می تاسو ده ولا ته غو فی سرکشی م کوي بلي کې و یا هی ال علیکم غضب راوی شی غضب زما و م ی اهل الی غضب تاسو چرای شي اغه غضب زما فقط هوا په دای سره شو وای نی نګپارون دی شکزه خامخا بكون کې ما لم انتوا چاہتا چې راګر دی شرک نه و ما نه ایمان را وړه روانه مل صالحن عمل کړه نیک سوما تدا بیا کښ پتو وحیدو وما اجل کان قومی که یا موسا سشی پا تلوار راوستی دا قوم ستانا یا موسا اے موسا سشی پا تلوار راوستی تا قدر پا تلوار را لی قال هم اولائی اوی موسا علی اسلام دا خلق علا سری زما پنه خودی واجل دو هلی کربیلی ترد او تلوار میوکل تا تایره با زما چی رزاشی زما پا قدم را رواني جی خوزه پا تلوار زکر عالم چی ترزاشی زمان گوستاز په حضرتي غل قران نور الله مرقده چکه لا اخري زلبانه حج لاله نشا دي تاسو تل کو چي تا هو يو به حج کله پړوکوالي کې بیا سلام علي وي شکريه د پارا رالم څنګه شکريه د پارا زګه هرن کې ما سوال کړو زه وڑو کې ما ها ما سوال کړو چې الله بوختونو چې قران عام کې روز د قران درسونه عام شو ازما مخالفین او بدریان چې اروضوبه د قران د پاره سوال سلسلهونه پکاره دي نا ویم قران هغه ستوې چې قرونې قرون کوي پویږي پنا او قران یې هغه ستوې او قران درسونه عام شو ارزه کې درسونه شروعونه خوشاله شم روز د الله شکریا ادا کوم چې الله شکر زما سوال لقبول قبول و او الله چې تر راځه وی رانا قالا فینا قذفتنا قالا ویلا فإننا قد فتننا قومكا بشك امتحان كنو منغا فقوم صاحباني منباريكا رسوسانا واضد اللهم الساميريو غمراحة كريو ديلر الساميري ساميريو اللا ساميري دا قومكا غمراحة كريو دا موسى علیه السلام شاكر دخونا احلو فرجاء موسى وفض جو موسى علیه السلام الى قوم اخبر قوم تا غزبانا دا غصينا دا اصفاء غمشنا قال يا قومي ويز ما قوما علم يائدكم ربكم يا رستاس صبح حسنہ وادخستان اپتوال علیکم الہدو ایو گد شوہ پتا صبح نی زمانہ ہمارا دنیا ارادہ گڈی تاسو ایہ ہل علیکم شراش پتا صبح نی واقیش پتاسو غضب من ربکم غزر درستاسو نا باخ لب تاسو خلاف کو زما د وادی زما دلو قالو دی ما خپل نہ موی دکا من خلاف نہ گری ستادلو زو بې مال کې نه په خپل اختیار باندې ولیکن اهو منا لیکن ازي شماغا اوزارم من دینه القوم قالید خایز د قومنا نا او غرضل منګه دا کالی فقذالک القصامر یو دارنګي غرضل سه مری پور کې او ور ته غرضول او اگر ته دا ویلې چې داد بن ته بیان په شکیلې راواله کالی کالیم راواغې تل او هغه د ویچې بنی اسرائیل په طریقې د له جوړکم نو دا غیري څه جوړکو جوړک سه کده غواي عبادت کوي کړو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم را یک دیلرسته جسدان یوسی والا لو کوار داغد پارا واسونو فقالوا هذا الهوکم ویدی داستا سیناده ویلا موسی الهو د موسی علی السلام فنسیه هر کله دی چکل سامری ویدا موسی علی السلام اله دی اغیم ویچرا موسی علی السلام اله دی افلا يرونا آیاتین ګوری الله یرجو الیهما چلی شو واپس کوله قبلن ونا ولا يم نكلام ما وا دار نري ديلا سوران دزارر ولا نافان دنافي ندا شي شي زالا اله غير زولبي نو ورت خبر واپس کولی شي ندا نافي نقصان ماليكان دي ولا قال قال لهم هارونو بداي تراوي دي دا هارون عليه السلام من قبل بوqua يا قومي سما قوم ما انما فتنتم دي يا كنانين بيانو قيش بتاسو وصابو د عبادت د سيباني وين ربكم الرحمن يقين نستازو مهربان باچاري वते ویونی جماعت אביدار شي واط ویوامريتا بيداريو کي جماعتو كم قالو ودني لن ابره عليه اميشه بهو پديباني کيتي نا منجه وران اتا ير جي واپس شي واپس شي مونتا موسى عليه سلام قالا هارونو وي موسى عليه سلام اي هارونا ما مناکا سشي منا کي اوتا لرا ازرايتوم كلاشل هدل تا دي لنا زلو جي گمراه كيدل الله تتباني ولنا ما به پر وی دوه مدته ونی یو دا چې کوی تو د راغلې وی زم سنگه چې ما مساله کړې و نه غشان باندې کړې و الله ته تابېني زما تابېداري په مسالې کې ولا نه کولا افا سيدامري آیا تا خلاف کړې زما د حکم امیر کلک پکاري موسی عليه السلام کشر دی هارون عليه السلام مشر دی خو امیر موسی عليه السلام دی نو کلک دی تاولې خلاف کړې دی قال ایبنا اوما وی هد مورځیا لا تاکوس بلین یتی ولا بیرازی منی سا ګیر زما او نصر زما ګیر او سر می منی سا او ګیر هدا چې د موټی عمرینو دانی ولیکي د موټی نشه کمې نه ولیکي نو دودی وای او رسائل مسائل کې وک ګیر معمولی وړا غند اختیار یو کټوی و چې صرف په مخ باندې اختیار ورو دغه ګیر ده او د نبی سلام السلام طریقه ته نه د معلومه پرران نورته نهې معلوم حدیث سر په نه د معلوم نبیلی سرحت سلام به د مو نه ګه نه کمکری س صحابه نه ده کمکری د مو پوری پورګیره واجب ده او د موتی نه زیاته دا سنتته واللهاب راځ نه سر زما سر م من هیر م مننی خپل رورو هغه نیولی دی د سر او د ګېې نیولای دی. ل کاله چې نې لدللی او نیرې نهې هاارونه للی سلام داس چې رولی په کاري چې کله لیدللی نه ل کاله او دوعاول له غواړی او داوی چې الله زمان لاپې مضوطه کې په روورباندي او د مسله خبره چې کله حاله نو د سره د گیرې ننیې داسې او د نسوی کږ چې رودر نه تپوس کوئ ولله د مسله نه ده کري او چې کله یوبل وینینا اولری دی یوبلنا او دواگانی وللا غواڑی ولا, ولا بیراسی دسرنا می منیشا انی خشی دو زیاری دلمہ ان تقول ادا چی بوایت پرات بینی بنا بنی اسرائیل چی بیلتون たら اوسته پمند بنی اسرائیل کی ولن ترقب قولی او انتظار دینه میکرے زما دوینا سیکا کما مساله کلوه او بیا خبر زمانہ کو نی اریدل نوما به جہاد کو نو جہاد بغیر د امیر نہ نہ کیدا تو وینا نوما د جہاد اعلان نشکولے نو بیا د ویلي چې تا دا تس نه اسکلل موسی عليه السلام تپاتولې چې ما رور خو بی ګناوي ا نو نقصان خدا بل به نه شي